És dimecres 8 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que, que fa poc més d'una hora ha estat localitzada la veïna de Montràs de 84 anys i desapareguda des d'ahir a la tarda.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 Comencem aquest informatiu de Ràdio palà en aquesta edició de la tarda amb una notícia de, de darrera hora i és que fa poc més d'una hora ha estat localitzada la veïna de Montràs de 84 anys, desapareguda des d'ahir a la tarda. La senyora Lucía, doncs ha estat localitzada per la patrulla canina a prop de casa seva, uns 500 metres i malgrat que estava un xic desorientada, com eh, no podia ser d'una altra manera, es trobava en bones condicions. Ens ho explicava així Vanessa Pairó, alcaldessa de Montràs, a la nostra sintonia, fa uns minuts. Us deixem amb aquesta conversa amb Vanessa Pairó. Vosaltres per la difusió que heu fet perquè la veritat és que estàvem tinguent un devoteig continu de voluntaris i ha sigut un un subidón d'energia de, de, de cop quan ens han dit que l'havien trobada. Moltíssimes gràcies. No, només comentar eh, on l'han trobat, eh, en quina zona, i si ha estat eh, mossos, bombers o, o voluntaris. Eh, la veritat és que ara el que s'estava fent és una cerca, com us hem explicat, eh, del punt de casa seva, s'ha establit un perímetre rodó de 500 metres i s'havia posat eh, a cada grup de voluntaris que anava arribant de 80 persones el col·locàvem amb, amb un representant o de bombers o de d'ADF o de Mossos d'Esquadra i anaven sobre la zona, anaven caminant i allò centímetre a centímetre. A partir d'aquí, eh, la veritat és que al final han acabat localitzant en allà a de Cucala, que és pràcticament al costat de casa seva, i ha sigut amb la, amb la col·laboració també d'uns treballadors que hi ha en una obra al costat, que han dit que l'havien vista i a partir d'aquí s'han mobilitzat Mossos i i bombers, que són els que estan uh, al cap de l'operativa ara mateix i, i, bueno, i automàticament han avisat a la família i han avisat a tothom. Mm -hmm. uh, suposo que de 24 hores desapareguda, devia estar una miqueta de, uh, perduda, no?, la, la... Ella està desorientada, el que passa és que encara estem esperant de rebre-la perquè també tenim la sort de comptar amb la gent de Creu Roja i tenim un metge aquí disponible per, per, la, primera, per la primera revisió, però al en principi ens han dit que, que està perfectament i que no hi ha problema. Mm -hmm. Doncs ens quedem amb això, que l'han pogut localitzar, gràcies a aquesta ajuda una miqueta entre tots, que eh? això també eh, en, aquests, en aquestes ocasions també es veu la voluntarietat i les bones maneres eh, de la gent, de, de, de, dels, dels veïns i veïnes. Jo, sobretot, la, la família m'ha demanat que, que faci l'agraïment extensiu a tothom perquè realment hem rebut una resposta massiva, tant ja t'ha dir que hi ha totalment implicat, bombers, Mossos d'Esquadra, Associació de Defensa de les Resmorts, els helicòpters que han col·laborat amb la, amb la cerca també, els voluntaris que ara estaven vinguent, Protecció Civil, l'Associació de Rescat 4x4, segur que me'n deixo algun, eh? perquè era mateix eh, estic una mica nerviosa. Però la veritat que, que és aclaparador. Moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies a tu, Vanessa, també per a la nostra trucada i amb aquesta bona notícia, doncs, Uh, ens acomidem i ens esperem tornar-nos a posar en contacte per comentar altres temes, eh? que, no, que no portin aquesta, aquesta angoixa. Així esperem, gràcies. Moltes gràcies, Vanessa. Adéu. Doncs uh, amb aquesta bona notícia d'aquesta recerca que s'ha acabat fent d'aquesta dona, recordem, de veïna de, de Montràs, de 84 anys, desapareguda ahir des de les 4 de la tarda, la seva família en un primer moment es pensava que estava fent la migdiada a la seva habitació, però després eh, van alertar a la policia eh, doncs que, eh, no la, que la Lucía no estava a la seva habitació, que havia desaparegut, havia sortit, el fet doncs, de que patís una demència doncs, eh, feia patir per la seva integritat física, però eh, aquesta recerca que s'ha dut a terme des d'ahir al vespre, s'ha continuat aquest matí, s'ha reprès aquest matí i també a la tarda, també amb aquesta gran resposta de voluntaris i voluntàries, veïns i veïnes de, de Montràs i també d'altres localitats veïnes, com la nostra, doncs, eh, la Vanessa també ha hagut volgut fer extensiu l'agraïment a aquestes persones que que han col·laborat i com dèiem, ens quedem amb aquesta bona notícia que la Lucía, 24 hores després de que es denuncies la seva desaparició, doncs ha pogut ser trobada i en principi, falta doncs de que se la miri un metge a fons, sana i estàlvia i sense greus complicacions. Canviem radicalment de tema i a continuació en aquest informatiu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 Eh, complicat i és un procés que ha de tenir s'ha doncs, d'anar en compte per no danyar l'arbre. Llavors eh, eh, ha de tenir unes condicions climatològiques particulars perquè el suro s'extreï en facilitat. i les pluges el que fan és proporcionar una humitat suficient perquè el suro s'exp pugui extreure de l'arbre sense cap problema. Llavors aquestes pluges han facilitat això,. això és cert.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 el que més ens preocupa aquí a Catalunya, ara mateix i enguany, ha estat sobretot l'oruga paguda del suro, que el que ha fet, bé, sí que està considerada una plaga pel Departament d'Agricultura i ha danyat moltíssim en zones, zones importants, sobretot el Mont Negre Corredor, i just per això el Departament d'Agricultura, la petició del sector, doncs, ha fet tractaments aèris en, en diverses zones